Calendar ortodox. 21 aprilie. Cine sunt sfinții prăznuiți astăzi? Pe 21 aprilie, biserica îi pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie și pe Sfântul Teodor din Perga. Această zi de primăvară duhovnicească ne pune înainte chipurile unor mărturisitori care au înțeles că viața pământească este doar o pregătire pentru veșnice. Prin gertfalor acești ai ortodoxiei ne arată că puterea credinței depășește legile firii, transformând suferința în biruință și moartea în înviere. În acest context duhovnicesc, suntem chemați să reflectăm la propria noastră statornicie în fața încercărilor lumii contemporane. Sfinții zilei, 21 aprilie, Sfântul Ierarha și Ianuarie și Sfântul Teodor, pilde de curaj și gertfă. Sfântul Ianuarie a slujit ca episcop în cetatea Benevento din Italia, fiind un păstor plin de râvână în vremuri de prigoană aspră. În anul 305, sub stăpânirea tiranică a lui Maximian, ierarhul a fost prins și supus unor chinuri care depășeau măsura umană a răbdării. Însă, așa cum aflăm din scrierile patristice, el nu s-a lăsat în frânt, primind fiecare lovitură cu o bâlândețe negrăită, fiind întărit de prezența tainică a Sfântului Duh. Această stare de pace în mijlocul durerii este semnul clar al Sfințeniei unde frica de moarte este absorbită de iubirea pentru Hristos. Minunile și pătimirea Sfântului Ianuarie O dovadă a lucrării dumnezeiești în viața ierarhului a fost momentul în care a fost aruncat într-un cuptor încins. Deși flăcările mistuiau totul în jur, răcorit de o rouă nevăzută, Sfântul Ianuarie stătea în mijlocul focului neatins, înălțând dimne de slavă lui Dumnezeu. Această minune amintește de cei trei tineri din Babilon și demonstrează că Dumnezeu poate schimba proprietățile elementelor naturii pentru a șocroti aleșii. Ulterior, împreună cu diaconii săi, a fost trimis în temnița din Pozuoli, unde li s-au alăturat și alți creștini mieri, toți fiind osândiți să devină hrană pentru fiarele sălbatice. Cu toate acestea, animalele flămânde s-au preschimbat în mielușei bâlânzi la picioarele sfinților, refuzând să se atingă de trupurile lor sfințite prin rugăciune. În cele din urmă, prigonitorii au recurs la tăierea capului pentru a pune capăt vieții lor pământești. Calendarul ortodox din 21 aprilie ne amintește că, după mutarea sa la cer, moaștele sale au continuat să lucreze vindecări în Napoli, cea mai cunoscută fiind învierea fiului unei văduve prin simpla așezare a icoanei sfântului pe trupul celui răposat. Mărturisirea sfântului Teodor din Perga Tot în această zi, cinstim pomenirea sfântului Teodor, un tânăr ales pentru înfățișarea sa aleasă spre a servi în armata imperială a guvernatorului Teodot. În momentul în care a primit semnul ostășesc, tânărul a lepădat cu hotărâre, făcând o mărturisire ce a rămas înscrisă în analele cerului. A eu însemnat sunt din pântecele maicii mele, cumpăratul meu cel ceresc, cu Domnul Iisus Hristos, și nu voiesc să fiu ostaș la alt împărat. Această lepădare de onorurile lumești pentru slujirea lui Dumnezeu este fundamentul sfințeniei sale. Supus torturii pe o tigaie încinsă plină de smoală și pucioasă, Sfântul Teodor a fost izbăvit printr-un cutremur ce a despicat pământul, izvorând apă care a stins focul. Această minune l-a determinat pe Dioscor, un preot păgân, să recunoască neputința idolilor și puterea numelui lui Isus Hristos. Dioscor a ales să pășească el însuși pe tigaia încinsă, rugându-se, Mulțumesc ție, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul lui Teodor, că cu robii mă pe mine. Primește cu pace sufletul meu. Astfel, Dioscor a primit cununa mucenicei într-o clipă, asemenea tâlharului de pe cruce. Vedenia cerească și sfârșitul mucenicesc. După alte chinuri, precum târârea de către un cal sălbatic, Sfântul Teodor a fost păzit de o căruță de foc pogorâtă din cer, văzută chiar de și Socrat și Dionisie. Aceștia, văzând mărirea lui Dumnezeu, au trecut de partea creștinilor Fiind ulterior aruncați în cuptorul de foc alături de sfânt. În mijlocul vâlvătăilor, sfântul Teodor s-a rugat să-și vadă mama, pe Filipia, care fusese robită în țări străine. Prin lucrare dumnezeiască, ea a apărut în mijlocul cuptorului, sărutându-și fiul și încurajându-l spre jertfa finală. Sfinții zilei din 21 aprilie ne arată chipul mamei creștine care, în loc să-și plângă fiul, îl îndeamnă spre mântuire. Filipia i-a spus guvernatorului: Fiul meu, precum de dânsul mai înainte de zămislirea lui de la Domnul meu în științare am luat, răstignit va fi de tine și va gert fi lui Dumnezeu gertfă de laudă. În final, Sfântul Teodor a fost răstignit pe cruce, unde a mai trăit trei zile, predicând mulțimilor, în timp ce mama sa și ostașii au fost tăiați cu sabia, primind cu toții odihna în Ruh Hristos. Alți sfinți pomeniți astăzi, Alexandra Împărăteasa, Maximian și Atanasie Sinaitul. Sfânta Mucenică Alexandra și slujitorii săi Urmând pilda Sfântului Gârghe, Sfânta Alexandra, soția împăratului Dioclețian, s-a mărturisit creștină chiar în fața soțului ei. Aruncată în temniță, i și-a dat sufletul în mâinile Domnului prin rugăciune, înainte ca sentința de tăiere a capului să fie executată. Slujitorii ei, Apollo, Isachie și Codrat, văzând tăria împărătesei de a disprețui tronul pământesc pentru cel ceresc, a urmat calea martiriului, fiind uciși prin sabie sau înfometați în închisoare pentru credința lor neclintită. Sfântul Maximian, Patriarhul Constantinopolului Provenind dintr-o familie nobilă din Roma, Sfântul Maximian a ajuns la Constantinopol, unde a strălucit prin viață curată și înțelepciune. A fost ales și în locul ereticului Nestorie, reușind să păstorească turma lui Hristos cu multă dibăcie timp de doi ani și jumătate. El a fost un apărător al dreptei credințe, păzind biserica de smintea la erezilor și lăsând în urmă o amintire plină de sfințenie. Preacuviosul părinte Atanasie Sinaitul. Acest sfânt a lăsat toate grijile lumești pentru a urca pe muntele Sinai, unde s-a nevoit alături de călugări săvârșiți. Prin smerenie adâncă, a dobândit darul cunoașterii, lăsând posterității scrieri de suflet folositoare și vieța ale sfinților părinți. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, el a trecut la cele veșnice la o vârstă înaintată, fiind un model de rugăciune neîncetată și asceză. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Întrebare. Cum putem menține flacăra credinței aprinsă într-o lume care ne oferă ispite la tot pasul? Răspuns. De la Sfântul Teodor învățăm să nu acceptăm semnele unei lumi care le exclude pe Dumnezeu, ci să purtăm în suflet peceta lui Hristos. Aplicăm acest lucru prin prioritizarea valorilor duhovnicești în fața succesului material și prin mărturisirea adevărului chiar și atunci când acesta este nepopular. Rugăciunea și spovedania sunt mijloacele prin care Roane nevăzută ne sufletul în focul încercărilor zilnice. Calendarul Ortodox din 21 aprilie ne oferă o lecție despre puterea gertfei și a iubirii care nu cunoaște limite, care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult în contextul luptelor voastre personale.